Šate uživo rušenje Svjetskog ginesovog rekorda. Dobar dan, dobar dan Hrvatski radio, dobar dan drugi program, pozdrav svima i naravno sve najbolje odmah na početku, ja sam Goran Kušec i drago mi je da sam dio ovog maratona u ovih 100 sati sa 100 glasova za 100 godina Hrvatskog radija. Lijepo je biti i u ovom novom, najmodernijem radijskom studiju, a još bi ljepše bilo napraviti ovaj rekord našem radiju za ovaj okrugli rođendan. E, a taj godišnjak i ja ne poznajemo se baš tako dugo, ali četvrtinu puta sam s njim i uz njega i zato sam odlučio nekako od početka ispričati što je za mene radio i kako sam ga zapravo zavolio. A za to je kriv moj otac, mladen kušec, i jedna ne baš tako ozbiljna radijska emisija uz koju su odrastale generacije. Vjerojatno se neki sjećaju ovi stariji, a neki mlađi možda i ne, ali radi se o emisiji Tonkica, Palonkica, fr. I one špice na kojoj raketa polječe, a dječji glas ponavlja Tonkica, palonkica, fr, tonkica, palonkica, fr E, pa ta tonkica, palonkica sam zapravo ja i moj glas, e, iako su mnogi i dan danas uvjereni da je to zapravo neka djevojčica na nemci. E, ne, to me tata snimio kod kuće iz jednog dvadesetog pokušaja kad sam već stvarno bio srdit, jer me u trenutcima igre e, tata gnjavi da ponavljam nekakve riječi, tonkica, palonkica, fr, i pa je zadnji fr sječno se jeda sam izgovorio u jednom dahvu, samo da ne moram opet ponavljati. Eto tako je nastala ta špica koju su onda slušale tisuće djece prije svake emisije a ja tada nisam smio zapravo otkriti da sam ja ta tonkica inače emisija je bila puna viceva pjesama i dosjetki i meni tada potpuno čudna i pomaknuta ali opet zanimljiva jer je bila puna tonova efekata koji su zapravo za to doba bili čudesni i ekipa je stvarno bila kreativna kada je, kad su smišljali te efekte bez kompjutera kakve danas imamo imali su samo vrpce, mikrofone dosta se toga moralo odglumiti pjevali su, recitirali i zapravo svaka ta emisija je bila e, kao je mala šarena predstava. Je, bilo je zabavno sigurno stvarati tako je emisija tada. E, kasnije je onda Tonkica objavljena i na kazeti i kao gramofanska ploča i opet ja na špici, to je sad i na slici e, te gramofonske ploče i opet su svi mislili da se radi o nekoj djevojčici, tako da zapravo nije baš počelo bajno za mene. Je, a nisam zapravo ni pristao biti na radiju, međutim evo, samo se desilo i samo me našlo i tako je krenulo. Nisam zapravo ni slutio da je neka moja bedasta izjava završila kao negdje neki džingl ili poruka. Tata je uvijek uz sebe imao mikrofon i tada još one velike snimače na magnetne vrpce i mi bismo se doma igrali i razgovarali o glupostima koje ćemo a on bi me stalno nešto ispitivao kao ono što ja mislim o životu prijateljima ili obitelji i naravno sve bi snimao tako da danas zapravo imam vrpce od prije 40 godina sa svojim izjavama i našim razgovorima što mi je ono nevjerojatno uspomena na njega a takvih uspomena na svoj prvi radijski nastup i na mladena kušaca sigurno imaju i mnoge bijele vrane koje je on snimao svaki dan svaki tjedan gdje god bi se našao s mikrofonom u ruci nalazio je te bijele vrane Djecu koja su svojim razmišljenjem i izjavama putem, zapravo putem radija postale bijele vrane koje su onda svi rado slušali. Jel? I ta emisija bijela vrana imitirala se desetljećima na hrvatskom radiju i postala jedan od zaštitnih znakova radija. Kako je mladen često putovao i snimao za radio, ali i televiziju, kad god bi mogao, vodio bi me sa sobom, pa sam tako nekoliko puta čak i asistirao televizijskim ekipama na snimanjima, čak sam u nekoliko emisija nastupio i kao voditelj, ali kamera me nije voljela, moram priznati da baš nisam ja volio kameru, tako da je mikrofon nekako ostao ipak prvi izbor do dan danas. No evo, uvijek sam nekako uz tatu bio okružen tim magnetofonima, mikrofonima, često sam s njim odlazio na radio, na montaže ili na snimanja, a on je stalno volio razgovarati s odraslima i s djecom i sve snimati i tu me zapravo uhvatila ta neka čarolija radija. Volio sam biti u režijama s tim svjetličim kumbima baš kao i u ovoj sada, u ovoj režiji, potenciometrima i svim tim tada modernim uređajima. Ako su moji prvi medijski nastupi zapravo bili bez mog znanja danas bi to vjerojatno palo pod nevakav GDPR ali tada je to bila čista radijska za frkancija i sjećam se kao klinac znao sam sjesti na bicikli i odpedalirati do centra Zagreba do jednog izloga a tada je tamo bio jedan radio a u izlogu ono pravi studio voditelj, DJ mixeta, ploče, CD playeri i ja bih stavio u uši slušalicu i imao sam svoj mali radioprijemnik slušao i gledao zapravo DJ-a kako radi nešto drugačiji program tada je to stvarno bilo wow tako da mi je bila velika želja da ja tako jednog dana sjedim za tim tonskim pultom i da sam puštam glazbu da pričam, da vrtim džinglove jer to je tada bio rijedak koncept radio kod nas radio je bio režija pa studio posebno, ono, tonac i voditelj ili speaker, ali i u odvojenim prostorijama, evo kao što mi sada sjedimo. A ovo je bilo zapravo nešto intimnije i to me jako privuklo, tako da sam počeo razmišljati o tome da jako od kuće nekako tako nešto sklopim kao mali radio i na kraju krajeva budem taj lik za mix pultom koji priča. Naravno da nisam imao ni koncept ni neki plan program ni ništa, samo sam imao ideju i želju i onda nakon nekog vremena tamo ne u srednjoj školi zapravo stvari su postale ozbiljnije barem nekako u moje glavi i ja sam napravio taj svoj mali kućni radio u sobi, improvizirana režija i studio sve u jednom. Nabavio sam, ne znam više ni sam kako, tu jednu malu miksetu s četiri kanala, dakle, jedan mikrofon, CD player, gramofon i kazetofon. I problem bi nastao kad bi trebao doći neki gost na taj radio, jer više nije bilo mjesta na mikseti za dodatni mikrofon, jel? Tako da su tu ograničavajući faktor bile tehničke mogućnosti tada, jel? Ali nastalo je dosta dobrih snimki, ma mislim danas je to smiješno zaslušati, ali meni je tada najveći gužb bio snimati taj svoj radijs program koji sam zapravo čuo samo ja. No kasnije sam onda e, dobio kompjutor koji je bio dosta skroman za današnji pojmove, e, pa sam na njega mogao snimiti samo nekoliko džinglova i špica, ali opet dovoljno da to sada postane već e, u moje glavi, bar ozbiljna radio stanica koju dalje nitko ne čuje, jel? Skupio sam onda nekako novce i za novu naravno bolju miksetu, veću, pa je tad bilo moguće imati i goste kasnije, čak smo i telefon nekako uspjeli snimati kroz Tumik setu, predružila mi se i ekipa iz srednje škole, pa smo onda glumili neke intervjue, izmišljali uloge, čitali vijesti i zapravo glumili pravi radijski program po nekako našem ukusu, kojeg i dalje nitko nije čuo, i sad, danas kad slušam te kazete, to je kod slušam neke druge ljude, ono, vanze maljce. Ali, super su uspomena zapravo na taj dio života i odrastanje, a ne znam, bilo je dana kad bi snimali po pet, šest sati u komadu, a ja svaku večer umjesto da učim za školu, glumim radio, jel? Ali eto, ispalo je zapravo da treniram za nešto što će mi kasnije postati posao. Tako da je ispalo sasvim okej. Okay. E, I onda pred kraj srednje škole e, napravio sam prvi veliki korak iz te svoje sobe i kazetofona i male miksete uskočio sam u pravi radijski eter. Počeo sam surađivati na Hrvatskom radiju u programu Radijos a sudjelovao sam u jednoj glazbenoj top listi, mislim da se zvao top 13, i snimao ankete na ulici za nedjeljni večernji program i to je zapravo bilo super. Jedna od rubrika bio je stari zagrebački govor. Moj zadatak je bio svakoga tjedna snimiti anketu na ulici među ljudima o nekim starim zagrebačkim riječima i njihovom značenju. I sad tu je bilo naravno svega i svačega, svakakvih odgovora i teorija. I zapravo jako zabavno meni. Jer pola tih riječi ja nikad nisam čuo, tako da mi je bilo dosta edukativno, ali... Prvo nekakvo pravo iskustvo rada s ljudima na ulici, ono s mikrofonom u ruci, prvi put osjetiš onu kombinaciju treme i uzbuđenja, prilaziš potpunom neznancu i nadaš se da će reći nešto dovoljno zanimljivo da ti uđe u emisiju, E, i onda dođe onaj posebni trenutak, sjediš doma i čuješ na radiju sebe i svoju anketu kako ide u programu, iako si ono postavio jedno pitanje, ostalo su izrezani odgovori, ali nema veze, bio si par sekundi, čuo se tvoj glas, i zapravo shvatiš da to više nije sad nekakva igra u, u sobi, nego da je to sad pravi stvarni radio, jel? I onda, nakon nekog vremena, počeo sam surađivati u obrazovnom i dječjem programu Hrvatskog radija, Snimati razne reportaže i priloge za različite emisije, to je zapravo bila velika škola. Različite teme, različita djeca, škole, događanja, festivali, stalno si negdje, stalno snimaš, stalno upoznaš nove ljude. Tu sam upoznao svoje tada buduće kolegice, od kojih sam puno naučio i koje ovim puti pozdravljam ako slušaju, a vjerujem da slušaju. I nedugo nakon toga dobio sam i svoju prvu emisiju Cvrčak u sklopu programa za Hrvate u inozemstvu. Zadatak je bio zapravo pratiti kulturno-umjetnička događanja za djecu i mlade u Hrvatskoj i izvanje, dakle predstave, festivale, radionice, susrete. A taj crčak je bio moj prvi pravi teren pod navodnicima kao autora emisije, dakle ona, moraš sam naći temu, dogovoriti sugovornike, snimiti, napisati sinopsis, smontirati i da sve to zvuči tip-top. Svaki je tjedan potraga za temama i događajima, a nemaš kontakte, novisi i moraš tražiti teme i sugovornike za emisiju, a naravno ja po prirodi kampanjac, povijek sve u zadnji čas. I onda stres i panika frka dan prije emisije jer ti fali prilog ili ti je sugovornik uh, otkazao snimanje u zadnji čas. I tu sad opet pozdravljam svoje drage kolegice iz redakcije koje ti onda ulete i spasite po ne znam koji put. Jel? I eto, tamo nekako u to doba desila se jedna od emisija, koja, iako nije bila moja, ali me svake subate vodila na neko novo zagonetno putovanje. To je bio radijski putopis i kontakt emisija koju je osmislio i vodio moj otac s akademikom Josipom Bratulićem. Emisija je prvo krenula na televiziji, putovali su po Hrvatskoj, upoznavali ljude, mjesta, priče, zatim se preselila na radio gdje su slušatelji aktivno sudjelovali putem telefona. A mladini akademik Bratulić svakog su tjedna negdje otputovali po Hrvatskoj i vratili su se s hrpom snimljenog materijala i onda bi to u montaži čistili i radili od tih snimke kao male zagonetke za slušatelje da pogađaju gdje se nalazimo. Znači u kojem mjestu, gradu ili na kojem događaju. I sve je bila zagonetka, a opet puno zanimljivih podataka kroz koje saznaš puno o Hrvatskoj. Zanimljivo, nagrade su bile knjige, a telefoni su neprestano zvonili ta subotnja jutra od 8 do 9 e, su mi blago rečeno bila kaotična. Ja sam često bio u zagrebačkom studiju, on pospan je jedno... da Budan, a ispred mene osam telefonskih linija koje zvone kao da dijelimo, ne znam, aute, a ne knjige. I čin završi jedan prilog slušatelji, krenu zvati. I sad ti dok jednom slušatelju zapisuješ podatke za nagradu, već se javlja drugi kojih moraš ubaciti u program, treći čeka na liniji i nada se da će baš on pogoditi. tako zapravo jedan cijeli sat puni, ne prestaje. I kad su tata i akademik Bratulić bili na terenu i javljali se uživo iz nekog mjesta ili grada, meni je u studiju uvijek negdje u glavi bilo ono, samo da vezane ne pukne što ako sad stane i taj osjećaj programa uživo, kao i sada, to je taj čisti radio, jel? I koliko je na trenutke stresno, toliko je lijepo i zabavno i uvijek proizvede neke originalne momente koje onda i slušatelji, ja se nadam, usijete, jel? Dugo sam radio i emisiju Čičak za osnovno školce mozaična emisija u kojoj smo pratili razne događaje i predstavljali pametnu znači, znatiženju i uspješnu djecu ideja iza naziva emisije je bila jednostavna Dakle Čičak s mikrofonom u ruci za se za sve što je zanimljivo snimi i prenese slušateljima A posebno mi je drag taj period od nekoliko godina u kojem sam u prvom dijelu emisije radio intervjue s poznatim osobama. Svaka emisija imala je, dakle, jednog gosta iz javnog života, glumce, pjevači ili sportaše, znanstvenike, a zadatak je bio vratiti ih u djetinstvo. Pa sam ih pitao kakvi su bili kao klinci, što su radili u školi, čega su se sramili, ili se sad još srame, na što su ponosni, što ih ih obilježilo i tu je stvarno bilo super, super pričam. I kroz tu emisiju sam prošao, ajda, čitav u Hrvats Djece, valjda da bi se cijeli mali stadion napunio, jel? I taj dio mi je bio najzabavniji zapravo jer s klincima jednostavno razgovaraš. Ima i onih sramežljivih pa malo izlačiš iz njih, ali ako ih uspiješ opustiti i dobiti ih da ti vjeruju i da s njima razgovaraš ravnopravno, a ne kao iz uloge odrasle osobe, onda zapravo dobiješ super priče jer ti vjeruju jednostavno. I ono što sam od tate naučio kroz njegov rad na radiju je da klince ne treba ispitivati i s njima trebaš razgovarati i onda si na konju uglavnom evo taj rad s djecom je nekako odmah legao i tu sam se osjećao najprirodnije povratak u budućnost sad se vraćamo 2025. godinu, još kratko i sad radim na jednom projektu u emisiji koja je nešto potpuno dru zapravo drugačije od svega što sam do sada radio radi se o video podcastu Radio Matura iako ja volim reći da je to prvenstveno radijska emisija, a pa tek onda video podcast, jer mi uvijek nekako taj radijski dio draži ali eto sad smo spojili radio i zvuk sa slikom i sve skupa preselili na društvene mreže da dohvatimo što veći broj mladih jer pokazala se zapravo potreba za nečim takvim jer su jedne godine bili dosta loši rezultati maturanata na državnoj maturi baš iz pisanja eseja i Hrvatski radio je tu prepoznao svoju ulogu i omogućio svima da pospuno besplatno dobiju kvalitetne pripreme za maturu iz hrvatskog jezika, još moram reći nositeljica cijele te priče priprema je profesorica Marina Čubrić, sada već pomalo izvijezda među maturantima uh, mislim da je to, to ja sam još tu toga pripremao, ja bih ja bi mogao radio pričati satima i satima ali evo, na kraju želim vam svima sve najbolje u godine godini, puno radijskih minuta, glazbe, informacija, smjeha, trenutaka koje možete samo radio dati. Ej, da ne zaboravim, kako većinu vremena radim s klincima, ovo je bilo za tri posebna klinca, to jest Bijele Vrane, Niku Jaksa i Ajseka. Tonkica Palonkica vas pozdravlja i zahvalju na slušanju. Idući radijski glas već čeka da preuzme meter. zato pozdrav svima još jednom, Goran Kušic je bio s vama i želim vam dobru zabavu uz radio.